Katarro madarikatu hau. Egunon, sartu eta sartzaitez. Bai, 1on, eskerrik asko. Eta, zer duzu ba? Ba, uste du katarro madarikatu honek nire errapatu nahuela orain gontan. A ber, zure fitxa utziko didazume esedez? Bai, ona hemen, tore. Ba, bat bi, iru, sortzi, zazpi, bedatzi, zero, zero zenbakia, jose mendi, ezta? Ez... Jose, emendia nire aita da. Ah, berazu semea izango zara ez da? Asier mendia. Bai, bai, naiz. Bai, hemen dago zure fitxa, eta nola sentitzen zara? Ba, buruko min apur badut dut, eta atzogauean sukarra ere izan duen, dezimaren batzuk. Eta ez balduzu minik? Min-min ez, baina lehortu egiten zait. Habe, zabaldua hau eta esan A Aaaaa. Bai, apur bat gorri dago. Okerrera egin ezte zan pilula batzuk emango dizkizut, eh? Baina ez bakarrik eman behar dizkidazu pilulak? Zure arazoa ez dut uste katarroa denik. Tabakoa utzi arte ez zaizu ino izondo sendatuko Baina baina ez dut beste erretzen eta. Ez, baina nikotinak ez dizu utziko daukazun infekzio guztiori botatzen. Horretaz gain nola sentitzen zara eskailerak igotzeko orduan? Uh, apur bat... hito egiten ez. Ba orduan tabakoa utzi beharko duzu? Ez dut, eta gainera ez dut nahi. Badaude, horretan laguntzen duten terapiak kitzaldia... Ez ez! Ez dugala nahi! Ba, miraririk ez esk eskatu orduan duan katarrori sendatzeko, eh?